Jocs esportius en general, gincames, futbol, bàsquet, eh, sempre d'esports, i excursions, eh, una sortida per setmana. Aquesta activitat es completarà amb aquestes sortides un cop per setmana a llocs com el volcà Cruscat i la fagida del Jordà a la Garrotxa, entre d'altres que s'aniran fent. També es té pensat de fer sortides amb els grans a la platja un cop per setmana, un dels grups que ens expliquen des de l'entitat en què també ens diuen quines dates es farà aquest casal distiu del casino de Tiana. Aleshores, eh, per poder inscriure's, eh, són diferents estàncies de 3 a 5 anys, que serien els petits, i els grans que serien de 6 a 11. Les dates d'inscripció doncs, començarà després de la revetlla de Sant Joan, del 25 de juny fins al 20 de juliol. Es poden fer diferents estàncies, a part de les quatre setmanes que posem nosaltres, es poden fer les dues primeres o les dues segones, com prefereixin. L'horari del nostre estiu 2007 seria des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda amb servei menjador en el nostre bar-restaurant del casino i també tenim un servei d'acollida que nosaltres li diem al pàrquing de 8 i mitja a 10 del matí per a qui pares ho necessitin. Per tots els socis de l'entitat, les inscripcions ja estan obertes a la Masia de Can Marí. En aquest sentit, la mateixa entitat va recordar que ara només estan obertes les inscripcions per membres del casino i que més endavant ja obrint a tota la població, com ens deia la mateixa Sílvia Marín, des del casino de Tiana. Per inscriure's, doncs, bueno, ja tothom ho sap, que és a l'oficina del casino. Sí, les inscripcions ja estan obertes des de l'1 d'abril per al soci fins al dia 2 de maig i a partir del 2 de maig fins al dia 9 de juny doncs per a tota la gent que volia apuntar-se, Tiana... Bueno, de moment, eh, el, el que només s'ha pogut inscriure és el soci. Com diem que el casino és eh, preferitament pels socis, pues, de moment estan els nens al casino. Després, a partir del dia 2 de maig, pues, ja vindran tots els nens que són de fora. Per la seva part, durant aquests dies s'estan acabant de tancar tots els temes referents al casal d'estiu que cada any organitza l'Ajuntament de Tiana i que sembla que comptarà amb el suport de Duet Esports. Tot i això, aquest tema encara s'està parlant i en els propers dies podria sortir tot el necessari per poder fer aquest casal d'estiu. I abans d'acabar, com sempre, repassem altres notícies que també marquen l'actualitat d'avui a Tiana. Aquest diumenge, una unitat mòbil de donació de sang visitarà la nostra vila i rastrarà tot el matí, de les 10 a les 2 del migdia al Parc del Camp de Futbol Vell, al carrer Mates amb el Passeig de la Vilesa. Actualment les reserves del Banc de Sang es mantenen estables tot i que la situació pot variar molt ràpidament i per això és molt important que no baixi el ritme de donacions. Ja acabem parlant d'esports perquè el club Patencatiana ja va plaçar el seu partit del passat cap de setmana contra l'Esplanada de Mataró. Els dientencs es van veure obligats a suspendre aquest enfrontament per a nombrosos torrentjos que tenien em ungat en motiu de la festa major del poble Baí. I això és tot, els serveis informatius de Ràdio Tiana tornen al 107.2 de la FFM tot just aquí una hora. Radio Tiana Serveis informatius. R Tiana 107.2.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 són les 7 i 9 minuts de la tarda hem començat ja a la segona hora en companyia amb la música d'Eric Bardon d'Animals la Casa del Son Naciente i aquesta sintonia que vostès senten de fons és la que caracteritza la secció del senyor Lucià Garigot però mirem aquí a la nostra dreta i el senyor Lucià Garigot no hi és per tant hem fet un esforç tecnològic, el, el nostre tècnic, el senyor Roger ha fet un esforç tecnològic i telefònic i ha contactat amb el senyor Garigot no sabem sé no no sé com. No sabem sé com ni on està. Bona tarda, senyor Garigot. Bona tarda. On està? Estic passant per Mollerussa, ara. Per Mollerussa? I què fa tan lluny d'aquí? Jo he anat a Saragossa, que tinc una nòvia... Vull dir que tinc uns negocis allà. Ah. I... Sí, sí. I llavors, bueno, he anat allà, i tancat el negoci, i ara estic tornant cap a casa, ja. Doncs mm. també Déu-n'hi-do anar a Mollerussa per tancar... Ai, anar a Saragossa per tancar un negoci, eh? Vull, hi ha tractes que val la pena anar a desplaçar-se en si ja. i no, no se la podria buscar de Badalona de Tiana, senyor Garigot? No. Al negoci. Al negoci, no, em no, referia, perquè, eh? Aquesta, aquesta, aquesta és molt simpàtica, és molt... Vull dir, que el negoci li eh. donava molts quadres, vull dir, que era eh. un negoci important, que s'havia de faig. Clar, clar, clar. Sí, no, no. Sí. Què la va conèixer per internet? Sí, home, i tant. O sigui que vostè xateja, no? Xatejo, miro pàgines que tu em recomanes, aquelles que està... Jo. Ja què t'estàs a espinar a un innocent, què? No, és vostè el que m'està mica carregant un mort que jo no d' això. No? Aquelles que surten moltes èxics. Exacte. Saps que em va dir l'altre dia el senyor no. diu Un dia et passa un llistat de pàgines d'aquestes de moltes equips, mm. i, i jo i no sent de mi dic, ah, bueno, bueno, i eh. tal, si se'ls coneix totes, el tio. Va, home, perquè té temps, és un... això és el que porta la jubilació. Se'n va al casal d'avis ah. i com que no tenen, no, no, no, no tenen cap tipus de filtre, Clar. el tio es connecta allà amb l'internet i d'ala i, i què te i pego? Eh? No, sí, sí que s'ha controlat el casal, ja, el que passa ah, sí? que jo ja sé, tinc un, un cortafuegos, un programa de cortafocs, que allò, allò és que no ho rega totes les protecions, només jo, eh? Ah, no, no, ja, ja. ja. I, I llavors, clar, accedeixo allà, foto programa, l'engego, mm. clico els quatre codics que només sé jo, eh. i llavors ja puc accedir al món. No ho sé, des allà se m'obre el món. Ja sí. no puc accedir al món sense cap mena de censura ni res. Ho ha vist com és vostè el que sap les pàgines porno, no jo? Que desconec <laughs> completament aquestes tècniques? Ja he parlat de pornografia. Eh? Qui ha parlat de pornografia. Jo no he parlat de pornografia. Dic que és vostè qui coneix aquestes pàgines, no jo. Escolta, és que... vostè qui ha parlat de pornografia, no jo, eh, senyor Garigot? Sempre, que, sempre acabes arribant recasents al mateix tema. Estàs malalt. Això és vostè, que porta la malícia a dintre seu. Hi ha gent que et pot ajudar, recasents, però és de reconèixer que tens un problema. És el més important. Si reconeixes que tens el problema, un especialista que jo et puc recomanar et pot curar. Mínim fa pols, seus especialistes, senyor Garigot. Bueno, em fan pels seus especialistes, senyor Garigot. Perquè va trobar un, un especialista al Japó que no, no, no rotllava gaire, eh? Bueno, escolta'm, a mi saps el que em por? ¿Qué? El canvi climàtic. Ah, sí? Terra OE. Sí. Raó, eh? sí. Això, això existeix, eh? Sí, sí. Perquè abans, quan tu anaves a Saragossa, sí. què et passava? Pues que acabaves amb el, el vidre ple de mosquits, havia allò de parals... Mm -hmm. tot, eh? sí. pues ara, ara ja no hi ha mosquits. Ni pels monegros. Ara, què va, ara topes com amb, amb una mena de saujos volantes, <ríe> ranes, xagants, que, que, que, no sé, algú està passant aquí, eh? Perquè amb els monegros eh, fa aquella calor que sempre ha fet o no? Sí, per exemple, quina temperatura teniu aquí, Tiana? no sé, perquè tenim aquí l'estudi de l'aire Aquí estem a 21, eh? a 21 graus. Tenim l'estudi a 21 graus, aquí. Pues allà he passat jo fa mitja hora, pels monegros estàvem a 24, 25, oi... Déu-n'hi-do, sea... déu nhi déu nhi si sí. i, i tant, Això vol dir que el dos cavalls aquell que se li va escunyar quan anava a Lleida ja l'hi han arreglat? Sí, home, l'han arreglat i l'han perfeccionat. M'han fudut. Pogut... Tenia un 40... Era un dos cavalls i ara és un 100 cavalls. M'han fudut un motor. <ríe> ara vaig per l'autopista 170. Eh. Però això és un trucatge, eh? Sí. sí doncs clar, per, clar. Que per que seny. Digui'm. Tu estàs a internet, no, ara? No. Bueno, si vols, sí, m'hi poso. Digui'm. Digui'm. Ara quan pensi, aixecar, em tornes a trucar per, per línia interna... Sí, però no em digui alguna pàgina, aquestes rares, que estic treballant, eh? No, i em dius el mapa de radars, per jo saber on pot apretar i on pot apretar. Ah, ah, ah, ah. O, a veure, jo estic segur com el senyor Garigot, aquell mecànic que coneix raro, amb els dos cavalls li ha fotut un motor d'un BMW, lligat amb, amb quatre cordes i tira que té baix. Oi, senyor Garigot? Hòstia, ah, això va com la seda, eh? Ja, ja, ja. ja, ja. Farem un, un sí. Tiana-Saragosta-Tiana tiana en 3 hores. T Tampoc no cal, eh? Vull dir, em, em, em porta Tiana-Badalona-Badalona-Tiana, que el meu cor no aguanta tant, eh? Veure, pues, córrer, de de, de Tiana-Badalona no dóna temps a provar el cotxe, si la, la que fos la sisena ja, ja, ja està. Com la sisena? Home, que té 6 marxes, eh? Que ah, no sí? Marxes, I, la, I la marxa enrere? I la marxa enrere és fonamental. Bueno, el meu també, el meu també té sis marxes. No, en té 5 cap endavant i una cap darrera. Llavors ah, són set. Ah, vostè n'en té set. Escoltà, oh, sis cap endavant i una cap endarrere. Mare de Déu, senyor, oh, quina poca que em fa aquest home. El que passa és que l'edat darrere, hòstia, sap greu tirar-la, eh? A vegades, o sea, hòstia, s'ha de esforçar. Sí, però eh, eh, mm, és per evitar problemes. Sí, però ja, si ho he intentat pensar a la meva edat, ja. quins problemes tenir? A la que els vagi jo ja, ja, ja, ja faria el traspàs, ja. Sí, però ara eh. el que, Llavors, per què es preocupa vostè per l'edat i eh, el canvi climàtic, amb l'edat que té? Si vostè no veurà els canvis climàtics, ja. Bé, bueno, jo sempre m'agrada ser un món millor del que he trobat. Hòstia, jo les altres sis vides que he tingut fer. Ja. <ríe> doncs la, la, la seva neta no està gaire conforme amb vostè. Hòstia, no, no em veuràs com a eh? Saps una puteria? Ara sí aquí passant per Vinassa, coneixeu Vinassa? Sí. Jo no, el senyor Solé sí. Ah. Aquí veig una, una morera allà avall, la fotaria allà ah. i la deixaria era un quant temps. Ah, no, millor, tam... no, s'ha de la fotaria els monegros, allà, ah. se bruixa ni res al mig del desert. I sense ah. aigua, que és molt dur. I, quina mala vèstia que és la meva neta, hòstia. I, I vostè tampoc no té sentiments, eh, deixar la seva neta els monegros? Sí, Déu-n'hi-do, Déu ah. si, si allà foten, si l'any passat o no sé quan va fer una festa d'aquesta, dic no, allà al mig dels monegros... Sí, senyor. Que que et que és nou per ell això, si, si, si és una fanàtica d'aquestes festes. Ah, sí? Va a les festes al Rabe? Va a les festes... De... Va, no, no vull ni imaginar-me les festes que va per no fer-me mal a la sang. <fixi> però, però que, en fi, ja us ho podeu imaginar. Uh, senyor Garigot, ja que he estat a Saragossa, ha anat a veure la Pilarica, suposo. Uh, tu saps que soc antireligiós, jo. Home, però a veure, hi ha coses que s'han d'anar a veure, la Pilarica s'ha d'anar a veure. A veure, hi ha gent que és antireligiós i va a Montserrat. Jo abans hi anava, però encara no, jo li deia, no em saluda, no em tornava en salut, dic, això és inútil, no? És que és molt petit, mani... és com una Barbie. I a part dit que tothom li fot, li fot la boca per fotre petons i tal. Que això que sí. I arriba ah, però... a casa amb, amb una panxa als llàbios. Un... <ríe> això és una tradició, home. A veure, la, uh, el tros aquell del Pilar de la Pilarica uh, és el mateix que la bola del, del nen a a la, de Montserrat. Montserrat. Solti'm allà, tothom la hi deixa la baba. La de la Donar un petó a la Pilarica i passejar-se pel tubo és una, són tradicions. A, a, pel tubo segur que hi ha anat, i ha anat al Bar Plata. Sí, i sí, al tubo, sí, perquè la Pilar, no, o sigui, no és la Pilarica, la Pilar. La, ah, la Pilar. sí, si viu allà prop del tubo. Ah, o sigui, ja. Clar. Hi ha anat al Bar Plata, encara existeix el Bar Plata? Hombre, el pare, ja m'he fotut allà un, un bocadito de calamares... Que, <laughs> amb una cerveja i després li he podut un pato a Pilerica, no no no a que el viatge a la, a la, a la a l altra, sí, sí, sí. ja a, veig que ve content. A la bacan diosus. Si no cau xi que un dia fet per tu no calo. El que Vixe. passa que veig que ve content que si el pare els mosos i ofan bufas explota. Explota buid la parell dels mosos, no vostè. No, home, escolta'm, jo no veig, eh? Quan no, no No, fa bé, fa no. bé, fa bé. S'ha no, de no, fer així. No veu, no va amb els tancats. Exacte. <ríe> Perquè deu portar GPS. Ja. Exacte, sí, sí, sí, i et porta. És com, el, com, el, com els barcos aquests que programes les coordenades i ja et porta sol. Que encara que vagis amb boira, et porta. Però ja, ja. Això no... La tecnologia supera tot avui. Exacte. Eh, senyor Garigot, la setmana que ve, eh, que ho direm de la seva presència... Home, si no feu festa feu cosa... no, no, és vostè que quan li agafen els fogots se me'n va a Saragossa. Bueno, escolta'm, jo sempre que ens he de tancar negocis, jo, però escolta'm, si cau en dissous me sort, tu, que negocis són els negocis. Escolta, i dic que la seva pilarica, que els negoci els faci de dilluns a dimecres i de divendres a diumetja. També és veritat. Veu? Ho veu? Ho veu? Bueno, pues escolta'm, no sé, ja, ja ho combinarem, però clar, que si s'ha de fer una cosa, vull dir, escolta'm, les coses surten quan surten. Ja, això no es pot sí, escollir, no? Sí, senyor. Sí, senyor. Amb això... És... que jo pel pont me vaig a la muntanya, em foto d'alta baix d'un barranc, perquè ja no m'hi veig, en moltes ocasions ja no m'hi veig, i em mato. què passa? No, no, veig, no. No. Però no anirà a veure el Badalona aquest cap de setmana? Ja no ho sé, perquè juga a València. Juga a València? Però a veure, si té un cotxe trucat... Sí, ja... Però s'ha d'alimentar, eh? S'ha de fer contravenxina i tot això, i clar, hòstia... Home, mi miri, ara venint des de Mollerussa, arribarà, a, a, si va per l'autopista, arribarà el trencai que va cap a, cap a Tarragona. És qüestió de fer mitja volta cap a Tarragona en lloc d'anar cap a Barcelona. Bueno, però pues si us animeu podem anar a una paella el diumenge i així, a la Badalona després i ja està. Mare de Déu, senyor, quina por que em fa. Jo primer vull veure aquest cotxe trucat i que em porti a menys mm, dos carrers i ja m'ho pensaré. Ara, això si no té aigua ni té res, eh? Té tres coixins del Badalona que ja he demanat, sí. que estan, estan estratègicament posats al vidre perquè si fots una hòstia, pues, que menys el, no. el, el coixi del Badalona t'emmortigui el, el cap. O sigui, em fa, em fa por. El senyor Garigot és d'aquells que dius Ai, que ens la fotem, salta! I veurem de salta, sí, salta clar. Yeah. És descaputable aquest cotxe. Bueno, sí, hi ha uns tornillos, eh, que el Lucià, que també és un Lucià, el meu mecànic, m'ha posat allà, i em diu que tu quan tinguis calor t'estornilles això i ja està. El I pa. que no ho en marxa perquè si no perdres la capota. No, clar. Mare de Déu, mare de Déu. En fi, senyor Garigot, eh, ens veurem la setmana vinent, suposo, no? Jo, bueno. així, a veure si fa un esforç, i bé aquí que el trobem a faltar, escolti. Eh? Sí, per cert, ja he comprat les bosses de te, perquè em faltaven, no? Sí sí sí. Sí, sí, sí, sí, sí, ja ja n'en comprarem. Encara no en queda de la setmana passada de te. Ah, però sí si, si queda alguna bosseta només. No, no, no, queda més d'una bossa. Queda Va, més d'una bosseta. Ja, quan vingui, vostè no es preocupi, que el te n'hi Sí, vale, però a mi per això foteu-me de l'altre, eh, del que es pren amb gel. <coughs> no, si vostè sempre viu, viu, viu, eh? Ja dit, vosaltres foteu-vos la camamilla aquesta i m'hi foteu el gel i l'altre. Molt, Molt bé, doncs així ho farem, senyor Garigot. Eh, vagi amb compte amb la carretera eh? i endavant les haches. A 170 no passa res, està tot controlat. Vigílica, els Mossos posen multa si passes de 140, eh? Bueno, com que no, no saben on pic, no passa res. I, I a més, com que no té carnet, no li poden treure punts. No, també és veritat. Jo soc autodidacte, no tinc carnet, o sigui, a mi m'és igual. Exacte. Ah, bueno, no, tenint el cotxe assegurat ja n'hi ha prou però no t'he assegurat. Sí, però, o sigui, què, què és això d'assegurat? Potser s'ha de tenir assegurat per si té un accident, per si es dona un cop... Ja he ja dit que el mecànic m'ha ficat uns, uns que, està, ah. que no està ben assegurat. No? Ah, eh, avui, vale, vale. Tens la capota ben assegurada <sum> i ell <ja> va tranquil <sum> ja, per la vida. Ja va tranquil, bé. Mm? Porta quatre rodes, no, suposo? Sí, quatre, sí. Ah, bé, bé. No, dic perquè més o menys que, que, que vagi bé, que vagi estabilitzat. Sí, ja, nosaltres bueno, són d'aquestes vidres, són com si són bastardes, són... Ui. Ui, que perdem la no, connexió. No estem, me l'estem perdent, senyor Garigot. L'estem perdent a saber on deu estar i quins túnelos ens està passant. I què em sentiu? Em sentiu? Ar ara, ara sí, sí, sí l'estem perdent. Senyor, senyor Garigot, ens veiem la setmana vinent. Deixem-ho perquè... Sí. Eh, això va molt malament. Ha de robar un altre mòbil. Ai, vull dir, s'ha de comprar un altre mòbil. Eh? Exacte, sí o aixem el cabell al rumbo, vull dir que ja el compraré Molt bé, endavant les haches, senyor Garigot Endavant les haches Endavant les haches, les haches. Adéu, adéu, adéu Bueno, esta canción se llama Pongamos que hablo de Madrid y es una historia de amor y de odio a una ciudad invivible pero insustituible Es una letra que yo hice sobre una melodía de Antonio Sánchez que es este chico donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir donde regresa siempre el fugitivo pongamos que hablo de madrid donde el deseo viaja en ascensores un agujero queda para mí Que me dejó la vida en sus rincones Pongamos que hablo de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. visitan al psiquiatra las estrellas se olvidan de salir la muerte pasa en ambulancias blancas pongamos que hablo de Madrid el sol es una estufa de butano vida un metro a punto de partir Hay una jeringuilla en el lavabo Pongamos que hablo de Madrid Cuando la muerte venga a visitarme Que me lleven al sur donde nací Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid. de Madrid. De Madrid... De Madrid... De Madrid... Moments arquitectònics. Antoni Gaudí.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 Sa perdife i és jo ja heu corrat. Pasò arriba, oi jo ja heu corrat. 7:26 de la tarda, senyors i senyores, seguim en directe a l'estudi central de Radio Tiana, 107.2 de la freqüència modulada. Permetim que m'ajudis. Aixugui. Aixuguis, que Gràcies. Doncs bé, no, és que, que, que, que, malgrat l'aire condicionat, un pues, té aquests rabatos de calor que li calen les, les, les, les llagrimones. mantenen Les llagrimones frontals. Uh, els anava, anava a... Ah, sí. sí. Senyor sí. Cabedo. <ríe> Bona, Bona, Bona tarda. Bona tarda. Uh, aquesta és la seva sintonia. Mm. Jo li proposo la temporada que ve un pacte. Digui'm. Nosaltres, o jo, jo em comprometo com a director a canviar els indicatius si vostè canviï la sintonia. Vale fet, no? Val. Però no facin una sintonia aquelles guapes, allò de... No me llamo Lola porque no sé cuánto. No me llamo Rocío porque no tengo frío. Jo tengo mi no? Aquella nena que canta... Jo tengo diu, mi pompón. És aquesta? Sí. Que diu... No me llamo Rocío porque no tengo frío. Que dius... Rima. Sí, sí. Rima, clar, home. sí però, home, és una rima d'aquelles amb calçador, no? Ja, El... Sí, bueno, ja està bé, per allò que és. És com aquella rima, rima... del Montoya. Montoya, no te vayas, Montoya. Sí. Mm? Gran Acudit. Gran Acudit. Gran Acudit. Gran acudit. Gran acudit. El malaurat Eugeni. Bueno, sí, sí. no era d'ell. No, no. L'explicava a ell. Però, en fin. Bueno, bona tarda, senyor. Bona tarda, bona tarda. Què tal com estem? Bé. Com ben, Sant ben, Jordi? Ben. Uh, bé, miri, vam estar firmant l'altre dia coses que tenim els... els autors. Clar, clar, clar. Queda bé això dels autors. Clar, clar. Ah, ens vam fer un fart de firmar allò que... Van I van regalar roses, també, o No. A veure, jo aquest any no he regalat rosa. Jo, jo, jo no he regalat rosa, aquest any. Vaig arribar a un pacte amb la meva senyora, que dius... Ja Vost, sé... Tu em regales el llibre i un em regalo rosa, no? Que era el pacte. No, el pacte era que dius, vaig sortir a conclusió i perdonin que això que estic dient és molt llet, ja ho sé. Però vam dir, la rosa val va pela i es penseix. I com que ja tenim plantes a casa dius i si féssim una cosa dius per exemple jo sé que li he regalat mm, per sants i cds o llibres i amb ella l'hem fet una utilitat dius aquestes peles de la rosa per què no les, les invertim en un llibre en un cd i ens vam regalar mútuament un llibre cada un això està molt bé és una Veu? cosa que sempre ha reivindicat perquè tothom deia el mateix clar és que tu li regales la rosa a la xicota i ella et regala el llibre tu el llibre el per tota la vida la rosa jo crec que avui poques en queden ja i a més és que és les no clar. Pues què passa, que si dos llibres, podem llegir dos llibres, perquè clar, ser pareja quan un acaba un, li passa a que per ser vostè m'ha de passar un llibre, ara que hi penso sí? després ja parlem vostè Vinga, diu. sí, va, aquell llibre que està llegint, quan acabi sí, però encara no n'hi ha acabat a veure si fotem més brillo, eh que em oh, llegeix bo, que poc, tinc, eh, vostè vostè què llegeix, 3 llibres alhora? sí, ja sigui sí, un còmic ja, ja, fot, ja fa igual que jo no, no, l'altre dia a... vam fer un reportatge em vaig recordar a vostès ah, molt de Tintín mm. tomtom mm. Es sortien cançons sí. que li ben fet el Tintins, estan ah, sí? els Tintinaires o Tintinox. Hi ha una exposició. Nosaltres portarem segurament un dia d'aquests amb un president d'una associació de Tintin. Tintinòfols. tintinòfols. De Catalunya. Els tintinòfols de Catalunya. Tintinòfols o tintinaires? És que... no sé, jo és recordo clar. que vam fer entrevista amb un sí? La tenim guardada per aquí. Sí. Bueno, doncs no. Hi ha una associació de... Sí, sí, de... Sí, sí. Com hi ha l'associació d'especialistes en Salo Holmes, uh -huh. doncs hi ha l'associació aquesta de tintinaires. I sortia el, el, el tintinaire més gran d'Europa, que deia que tenia més de 20.000 coses de tim-tim. Bueno, D'on? No no. I el que sí s'ha de dir, que hi ha una exposició a Girona, eh, de la Fontana d'Or, uh -huh. eh, que és material que té aquest senyor... I ara se me'n va la pilota. El de paraula Ronnie Stones. Paraula Stone. ah, el, sí. Jordi no, el, el Jordi Tardà. El Jordi Tardà doncs té molt de material de, de, del tim-tim. Oh, el també, eh? Sí, Ell ho té tot. És... tot el eh? que no tingui Jordi Tardà ho no existeix. Tot, sí. Menys pronunciar bé la R, ho té tot. <ríeix> bé, bueno, però ja, ara, ja molt. Ara, veu com té un defecte? no pot pronunciar bé la EGA. Ah, veu un... com no hi ha ningú perfecte? Però ningú, viu... ningú. Només vols que viu de la seva veu, aquest home? M'agròtim, bueno, no, l'Àngel no Casas també clar. viu de la seva veu. Gran professional, el senyor Àngel Casas. Bueno. No, no. I el Jiménez dos Santos també rasca la mica. Ara que ens hem de treure tot el llistat de la gent que pronuncia malament l'agrada... A veure, vostès pensa que tothom són locutors com el Constantino Romero? Exacte, no, si fossin tots igual seria molt avorrit. Seria molt avorrit. Ha d'haver diferents tons de veu. Gràcies, a el el de Constantino pronunciar. Romero entra en un taxi, diu, la on dió? Diu, el Clint <ríe> Eastwood. Si fossin com el Trias, no imaginis també. Sempre explicava la frase que amb un amic se li va haver que gravar una cinta dient-li... Bé Simba ha crecit perquè ha comit. Tens que comer, José. Has al fill d'una ah, mixió sí? perquè que li agradava molt el Rei León I va tindre que posar la veu del, del part del Rei León per gravar-hi una cinta al nen perquè manxés. el senyor Constantino. Sí. Deu nit de també lo que sada fem els nens perquè mengin. Grans dobladors, grans dobladors sí, que senyor, Catalunya, sí, sí. el senyor Jordi Estadella, gran doblador. Sí. El Sr. Senyor... Santits gran, eh? Sí, i a més és el que doblava amb el amb, aire amb el Jordi Gordo. <laughs> Ah, Això no sé si ah, prendre ah, com a bé o com a malament. Dic de cara, dic de cara. Ah, de cara o sigui, professionalment no. També, també, Què? també, també. Què di també. bé, Sergi? Bo veure com li dic a'm el Roger que li tanqui el micro <ríe> i s'acaba la secció? Ja! <ríe> Vaig a fer feina, eh? Tinc feina bé. Ui, ui, ui. Té molta feina el senyor que ve de... Avui està una mica... Està... Parlem de Tiana una, una mica. D això. D això. Vinga, va, com anem d'esports? Doncs hi deia el senyor, ah, però, el, senyor el senyor Estadella, que doblava el gordo, diu el gordo de flaco, o sigui, en, en català, quan les van fer per TV3. En Laurell i en Hardy, sí. O és el Hardy, el Hardy. Mm -hmm. eh? Bé, tancat aquest parèntesis, eh, senyor Soler. Esports. Va guanyar el Centre Cultural Tiana. Contra el Carmel, d' 3 a 2. 3 a 2. Man. A l'últim minut i amb nou jugadors al Tiana. Un dia. Però okay. què passa que els expulsen tants jugadors? El Carmel no és que sigui un dels... Home, el Carmel està molt rebotat amb el forat, eh? Sí. Però bé. De ximos. <ríe> no, home, no, ja, però no té res. Escolta, a les eleccions municipals de Barcelona es presenta un, un, una llista que és alguna cosa com rebotar del Carmel o una ah, cosa sí? així. Sí, sí, una llista dona de... dona do Ara, mira, ara, mentre vostès parlen, a veure si la trobo. I en bàsquet vam jugar o no? No vam jugar no aquest camp de setmana. Jugaran aquesta setmana contra el camp per allada i s'hi guanyen ja? campions. Campions de sobres, sí. vull dir, és que... Sí, estem, veure, molta gent diu, home, encara potser no, l'altre partit que ve... No no, no, no, és igual. Si no és aquest, serà l'altre, però, ja, però... O sigui, ja està fet. Però quants partits queden de bàsquet? Sis. Sis encara, Déu-n'hi-do, sembla com el futbol ja. El tercer, el de Què primera, passa que avui... en tenen dos de plaçats que han de jugar, també per això en tenen més pendents o sigui, que no. són vuit. No, sí entre els Ah, en a... 6 o set queden entre i tal. I els han guanyat tots, no perdut ni un. No han perdut cap altianca. I el i el segon com va? Doncs el segon juga aquesta va setmana segon. que és al camp que estan patat amb el Pedagogium, que també va segon, a cinc derrotes, amb cinc derrotes que tenen. A cinc derrotes cada un. Sí. Doncs llavors, si queden set, per exemple, només guanyant dos ja estan. No, només guanyant no? aquesta setmana el Pedagogium tenen el bàsquet a baratge favorable i amb ah. aquesta tindiran el bàsquet a baratge favorable, per lotant, ja, estaríem... doncs ja serien campions. Ja ah, està chupat això. Vinga, en... ho celebrarem. Sí, tant, un eh, camamilla. No sé, anem per feina, perquè és que això, sí? ara trobar-ho... Jo amb el meu ordinador sí, però és que amb aquest em perdo, de veritat. Què cosetes em perdo? A veure, no, no, no s'ennuegui, perquè li dic que em perdo amb aquest ordinador? Més coses. Vostè el tracta cada dia, jo no? Hem tingut Sant Jordi, aquest, no el tracto gaire, aquest. Sí. Què tal va Sant anar per Jordi? aquí? Uh, bé, poca cosa aquí. Eh? Poca, cosa, poca cosa, sí. Només vam fer la presentació del llibre Paraules, uh -huh. que és un llibre que recull eh, doncs, els relats que es van presentant al Dona i Paraula d'aquests 3 anys. La presentació amb les autores... I ja està, perquè no n'haurem no. ningú més. Només les autores i el marit d'una autora, i jo. Érem tot el públic assistint. No, no, hi, no, no hi participa Ma, molt la gent, en aquests actes. M'està dient que si, per exemple, l'any que ve nosaltres féssim el llibre mediàtic d'en Companyia, no ens venjaríem un torral? No. Bé, doncs no ho fem. Tantes anècdotes <laughs> que es perdran perquè? a la vida. Tantes anècdotes que es perdran... Donya eh. ja està perdudes. Ni havia pica pica. Ja no. No. Això I els altres no. han de fer un pica pica. S'ha de fer un vernissage el... i després de ben... com de sí. un vernissage i després obrien sí. ben... sí. ben... sí. del... de sortejar Pirro, sí. un pernil, això sempre influeix. sempre influeix. Durant els teatres, al teatre amb l'entrada, donam número i al final de la funció, sobretot els teatres amaters s'us deia no pernil però no tocava mai. No, sí que tocava. No, sí. no, no, no, no. Perquè fes... Diu, el 12, que és el que tenia un actor d'allà dintre. Oh, no hi ha ningú al 12. Ai, quina pena. Ja està, cap a, a vegades es fa de d'altres maneres que és amb cartes uh -huh. i llavors és fins on s'ha venut? no, s'ha venut fins la 400 i hi ha alguna vale, cosa treu la primera, un 7 vale, primer, ter... no ha sortit, oh, quina pena mira si no en sàpia es fa el longuis amb el lo del pernil el tio <laughs> tots <laughs> tot els trucos de la professió Est, ah, eh, han que... sigut uns anys hi ha hagut uns anys que he fet això a la meva vida ara ara dir, bé. Dins, bé, doncs, la vostès però... no fagin aquestes coses per antena eh, dic, per, a casa per antena, seva. no tenen ràdio casa seva per fer-ho no fagin aquestes coses que expliquem per antena perquè és molt perillós més... sobretot el que no toca el pernil li pot trencar les cames més cosetes uh, roses, doncs es van vendre unes 800 roses aquí, Tiana, mm -hmm. per tant va molt estar bé. molt bé uh, va haver mm -hmm. la mostra literària també el cap de setmana passat, mm -hmm. es van fallar els premis i vam repetir bastant Clara de Maristany per segon any consecutiu Jordi Iglesias per segon any consecutiu i també doncs la uh, Margarida Vilaró que va tornar a guanyar després de guanyar el Dona i Paraula d'aquest any també ha guanyat la mostra literària Caramba. Molt, molt bé, una no? obra doncs, que... Felicitem a tots. Tenia pinta ser molt interessant. No? Encara no l'hem llegit, però l'any que ve la tindrem segurament editada i... Escolti'm una cosa. Vostè, cada, cada cosa d'aquesta, s'endú un llibre, però els llibres aquells no rulen. Li passen el mateix que els DVDs que quan vam amb aquests deix... no rulen. Haurien de rular. M'entén la cultura de ser general per tot l'equip del programa. Estan, estan. Els llibres estan aquí. Els de la mostra literària i són... Però el que passa que els d'aquest any encara no han sortit, no s'han editat, s'ha editat l'any no següent. Bueno, va, és igual, va, va. I els de dona i paraula en tinc pocs, ja els hi aconseguiré més. Sí, Se'ls ja de donar-te ja el prèmit, per fins l'any que ve no s'ha editat. No? Què més cosetes? Més cosetes. Que, uh... que li, sex, li, li has de sacsejar aquest senyor. Ai! El cri del jefe. Què? <ríe> A veure, què diu? Què diu, que no sé queda la clau, que, que t'has deixat la clau. Clau? Que, no, t'has deixat la clau. Escolti, això sembla una pel·lícula dels hermanos marques. A veure, què passa? Clau, clau? Surti, no, no, clau. Un moment, que no, no arrenca el tot, A veure, cotxe, a veure no si vols, sortir un moment tragui el no. cap i nosaltres anem cobrint a, a una mica els espais. Feia. A veure, home, però no, surti tot vostè, sense els cascos, home de Déu, home de Déu. Ai, senyor de M'agrada fer programes en directe perquè se ho diu. Hi ha un ritme, una cosa, amb aquest programa. És, eh? O sigui, és, a veure, vostè fa un programa que la gent diu amb aquesta alegria que m'ho caracteritza. Sí, sí. I mai més ben dit. Eh, per això, doncs... aquí el cri del jefe, no sé quant hostales, deixa la porta oberta de l'estudi, amb no qual cosa perdem a l'aire condicionat i sentim tots els converses de fora. I ja tenim aquí un altre del senyor Sergi que ve Ja està. Vigili Hola, que s'havia caigut un altre cop el de l'auricular, això... Però on van? Amb sort que tenim ja... He vist que hi ha caixes de cascos nous. Sí, I estan no? posats ja. Ah, sí? perquè aquest és dels vells. Ah. Ah, o sigui, que això que tinc jo l'orella és nou. A veure... Sí, perquè no teixin teillant. Sí, no, perquè que, no què? em picaré. Ves... En, perquè tenen un punt els cascos com quan els mous molts estiren i surten els cables llavors uh -huh. es posen un puntet a 5 anys no és que facis així avui ens te l'actrocutis no, no, no eh, com... és clar que me l'actrocuti l'orella perquè ara si arribo amb les dues no. orelles la senyora diu, mira, orelles de torcino a la brasa un twingo amb les portes obertes eh? sí. Sí, sí, clar, jo no. sempre tinc compania jo amb això okay. de dormir, dormir posant-me bé l'orella no fos cas que anés amb com uns 600 amb les portes obertes quan jo era jo, que vostè ja obtingui, ui, modern no, jo amb els 600 amb les portes obertes uh -huh. sempre hi convenien de dormir inclús de petit jo deia, mama, per què no em poses una diadema d'aquelles que em reculli les orelles, deia, no fa falta nen si no les tens molt maques, nen això és per mi el meu pare les té arrancades de baix per culpa d'un professor com que arrancades de, de, de, de baix? De tant aquell, estirar... aquell punt que tenen que tens que t'agafar les orelles diguéssim, mm -hmm. a, que no són saprillos l'òbul de sota, doncs de tant estirar un professor els va arrencar Uh, després haurem de comparar orelles perquè jo les tinc sueltes de baix també. tinc els lòbulos pendolons i a mi no m'estiraven les orelles eh. però fotien... hi, ha gent, hi ha gent que les té de, de, de, naixement, de naixement i gent no. no. a mi em ah. fotien calbots, dels I, no... calbots. I, si no, i si no em feien posar les mans així, els tits així si una pinya, però... i, i amb una regla <ríe> és igual, un tipus un d'umbo <ríe> em feien posar els dits així i amb una regla negra que sempre deixat, que els cantos eren de ferro em picaven els dits. Uix. Estava jo pensant que el Dumbo va ser un estornut. I jo deia, no estornut, ploraré per estornut, no potser, okay? Que les orelles de l'estornut... Ser... El Dumbo va ser d'un estornut, que també podria ser que... Ah. Sí, d'un supositori mal posat va ser el Dumbo. Mare de Déu, senyor. Bueno, sí. estàvem fent la secció de Diana, va. Sí. Tiri, ja ha tornat, ja li he dit al jefe el que li tenia que dir. Sí, sí, sí. Ja s'ha aclarat amb les claus. Sí. Doncs pues un altre dia, a veure si la clau de la caixa forta la deixa al seu lloc i no se la foti la butxaca que fot sospitar, eh? És que, és que em van els de Marbella però bé que <laughs> <Cachuli. laughs> jo soy de, de puc, explicar, puc explicar una anècdota? va anècdota, anècdota Ui, un xafardeo, un xafardeo l'altre dia me la meva senyora va a veure amb un anunci uns pantalons que diu són de tiro alto i diu anem a mirar aquests pantalons de tiro alto i entrem a la botiga dalt d'això i diu aquests pantalons de tiro alto diu és que són molt alto Dic. model que xuli i el tio es va fotre riu Diu, més que el que xuli més Diu, arriben <ríe> sota els pits com l'obelix <ríe> sí, sota els pits dius hòstia deixem-ho estar ah. ah. deixem-ho estar no? però bé A uh, més cosetes més Uh, també hi ha hagut uh, doncs, uh, que ja tenim el Tiant Antica programat per aquest finals uh -huh. de maig i principis uh -huh. de juny el Festival de Música Antica Mundiana uh -huh. que ja té confirmats els seus uh, artistes que ara mateix doncs, no els recordo no els tots tenim, però així no li preguntarem però uh, està confirmat que l'últim de tots serà a el Benz en lloc de ser en el a l'Ermita de la Ladria, perquè porten una opereta petita d'aquestes ah, antigues bé. de l'època barroca, i per tant, doncs... Amb vestuari i tot. Sí, sí, sí, sí amb directors no? i tal. Sí, sí, per molt, tant, doncs, molt, molt interessant. Sí, sí, amb això participa més la gent, no? Sí, això sí. Això, sí. això agrada més. I això sí, gràcies. Per sort agrada més. Però no per sort en el sentit de, de mala sort de l'altre sinó perquè això vol dir que alguna cosa sí que agrada home, no? sí, el que passa és que hi ha coses que atreuen més l'atenció de la gent i tot el que sigui música, colorido, vai que no o pas... clore sí, que una presentació d'un llibre a la gent se li fa més ferragós Bé, més, cosetes, no, més, coses, no més, Exacte. més coses de llibre. S'ha fet la presentació del llibre gegant de, mm -hmm. de les escoles, que aquest any doncs, anava referent als parcs i jardins de Tiana. Doncs ha estat molt interessant perquè doncs, hi havia les representacions de totes les escoles dels nens doncs, la seva aportació en aquest llibre gegant, que segurament s'ha editat l'any que ve. I si féssim el llibre gegant de la ràdio, tampoc? No l'editaríem? No, no, no tindria audiència, no? Jo crec. Com s'ha dit? Com s'ha dit? o sigui, fan varios exemplars o, o agafen els originals i els, els enquadernen, no ho sap Fa unes Bé. preguntes a vegades el senyor Soler que se sí, le passa és... que... Sembla que no el conegui ja, a vegades vostè, exacte, vostè en tant de temps encara no ha pres allò que saben dir de palabra i continua el seu Quan se'n va a Telecinco el passapalabra Ah anava diria a mi que m'importa però bé, a més quedar coroller. Sí. Vostè el que ha de fer és que sempre fa quan està tranquil, que és el senyor Soler li fa una pregunta aquesta i vostè continua amb el seu tema, sí, passa sense fer-li cas. Ah, el senyor Soler diu, diu m'està passant de mi. I vostè a lo seu. Sí. Eh? Apre Aprengui una mica. Avui, avui a està mi estrany, eh? Una avui està estrany, eh, senyor mm -hmm. Quevedo? Amiri Munyot també va ser l'entrevistat en el programa previ del, de l'Ariací aquell programa especial que tenim d'eleccions com a candidat doncs, de Gent per al Progrés mm -hmm. de Diana en mm -hmm. l'entrevista doncs, Amiri Munyot va parlar una mica de les línies mestres del de seu de programa igualment doncs, de, va tocar tots els temes que han sigut actualitat durant aquests passats 4 anys com l'equilibració entre ell i l'alcalde i, mm -hmm. i tots els temes doncs, en què Gent per al Progrés ja doncs, ha col·laborat o ha tingut esmenes o la participació que ha tingut Gent per al Progrés durant aquests 4 anys del govern per tant, doncs, una entrevista molt interessant a l'hora aquí, doncs, que... I això anirà ja continuant molt. amb els altres candidats, no? Ja, ja en portem... Aquesta setmana toca tot i que sigui pont, dimarts no hi ha ara aquí, és dimecres, i tocarà Enric Nolis. Ja hem tres o quatre no, em sembla? Sí, Hi ja hem passat Ciutadans, uh -huh. ha passat, doncs, a PB, Esquerra Republicana, ara toca, ara toca gent, ara tocarà Convergència i finalment l'alcalde, actual cap de llista del PSD com a partit més votat mm -hmm. I, I, bueno, li faig la pregunta. Eh, li van preguntar que com veia les perspectives de, la, de les eleccions? Sí, sí, i sí. I Ella espera treure, bueno, cinc regidors, és el que s'espera ara mateix, és a dir... Però, clar, l'altre dia em veien una frase molt bona, dius, si tothom fa el que esperem, l'any que ve serem en lloc de 13-25 a regidors al Ajuntament de Tiana. No. Home, s'ha ser optimista, clar, i si no, no es presentarien. Va, clar, és a dir, l'objectiu... Com cosa... política de dir, jo el que vull és ser, ser alcalde. Si Et no, no té te gràcia, vas, clar. Sí, no, no, ah, per què vas, per què vas? El que està clar és que, per mm. exemple... Mm ho sento, els ciutadans no pot potser allò de dir entrem ja, i perquè potser s'ha de formar una mica i s'ha d'aposentar, però hi ha allò partits l que... Allò ja. de l'arribar i moldre, no? Exacte, l'arribar i moldre potser Ai, no s'estima eh, parlaré el... generalment la, en el món de la política Una mica és el que diu el Lluís, vull dir, tu no pots començar, un, per exemple, una lliga de futbol arribada de segona, que acabes de pujar i dir, l'any que ve baixaré a segona no, no ho pots dir-ho, no. tu has d'anar no, potser no dir guanyar la lliga però si, aviam si em classifico per la UEFA si acabes de pujar a segona, m'estic optimisme. Si no. ah, Imaginis el Nàstic que quan va arribar, hauria sí. dit pues intentarem aguantar-nos a l'Urany i després baixarem. Dius, queda lleig pels no, ossos. Han de dir, intentarem mm, guanyar la Lliga. Però si no podem, segur que fem Champions. I si no, UEFA. I si no, I, mantindrem. Si no ens mantindrem. Ens apuntarem a la l'Intertoto. I si no, ens mantindrem. Clar, vull dir, ja. ha... Però baixar no, eh? Baixar no, mai baixa, a la vida. No, no. Nunca, nunca en la vida, baixar. No, fins al final de temporada. Eh... Pobre Nàstic, sí. encara se saldra. A mi em fa pena, eh? l'altre dia... Aquest set dimecres va haver una conferència amb un gat sobre el món del còmic uh -huh. amb Antoni Giral. Home, mira el Toni. Oh, Home, el senyor Antoni Guiral li hagi d'enviar un mail per felicitar-lo per aquest premi que li han donat uh, ah, sí. com a millor especialista de... Doncs sí, pues li envia. Ja, ara, sí, de, mire, de, de ara, ara mateix li enviaré. Vinga. Vostè Bé. té malentranya, senyor Soler. No, per això ho ha dit en terceres, no? En segones, no? en terceres ho No, no, ho he dit directament i clar. Acaba de dir amb aquest un que fot de meva... maliciós. No. I quan fot aquest somriure de maliciós, no. veig que ell era en, en perigral, no... Sí, som molt amics. Vam compartir un, un any en Golem. Mol molt amics som, molt, sí, molt. Sí. Bueno, l'any en Golem... Bueno, un any aquell senyor i Golem va... Un dia... Off the record. <laughs> no, però off jo... the record. <laughs> Angulem. No, però abans d'anar amb vostè jo havia estat un any amb ell. Sí, i jo vaig estar un any amb vostè. Ja, bé. I va passar el que després explicarem al Quevedo, que, en fi... Bé, i també, com va anar la conferència que està l'altònia? la conferència, sabeu que, el, a més a més, l'altònia és un dels organitzadors del Saló del Còmic de sí. Barcelona, que aquest any doncs, ha tingut... Comissari de les exposicions. Una afluència impressionant de públic. Sí. 100.000 persones. I per, per això persones. li han donat el premi, com deia el mm. I, per tant, doncs, eh, estava molt content i volia explicar doncs, aquest, que el còmic no només és una cosa per nens, sinó que és un mitjà de Sí, es de eso, Sí. I a veure, senyor Quevedo, anem a pams. Hi ha, hi ha coses... Que no puc tractar, no? Que no s'hauria de tocar. No, home, que o sigui, sí, que si vol, les toca bé. vostè fora de micro. Jo, jo li Però no me les foti per antena, perquè se, sembla sí. vostè un torero amb un brau. Me li va la, no, la, la, que... les banderilles i la picament Amb aquest senyor jo, no acabarem Jo, jo vaig fent uns comentaris paral·lels. Jo sóc de l'Assona i és a Sevilla. i jo, jo esquivo. Vinga. Vostè, eh, eh, potser que matéssim la notícia. Sí, Atent, va, acabar, mai dir... mai va acabar bé, no? Sí, aquest passat diumenge... És que n'en no sap molt el Toni. Sí, sí, que sap, sí. Aquest passat diumenge... Parc perquè vaig a venir que això n'anem malament. Eh? Pues diumenge... L'estic dient, l'estic dient. No, però és que ara en està, incitant vostè, està incitant vostè. No, no, en fa carilis. molt bé Toni i ell sí, sí, sí. En carrilis, senyor... senyor que aquest que diumenge... li agrada que piqui. Aquest passat diumenge va haver-hi al Pagall de Països Catalans de Badalona el campionat d'Espanya de Fitkit. De què? De Fitkit. Què és això? És una ara... modalitat aeròbica que combina el ball aeròbic amb acrobàcia. Amb acrobàcia? Amb dir, no. Com si fos el Batuca, però a l'oest bèstia. A lo bèstia. Amb... Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Amb Estrong. Exacte. I doncs, eh, es va fer aquest eh, festival d'Espanya de Fitkit, de Fit que es va fer al als Països Catalans per segon any consecutiu. I ara, doncs, eh, representació Tianenca i Mungatina, amb dos campionats d'Espanya i sis trofeus. Per tant, oh, felicitats. I ara, doncs, el proper dia 10 de maig, marxen per anar a Rimini, a Itàlia, mm -hmm. a participar en els campionats del món. Va, de la modalitat. Que jo vaig, per cert. Ah, vostè vostè va, va, a la, meva, la meva germana competeix. Ah, sí, eh? sí. Ah, ja, ja. No va guanyar res, però competeix. Ah, o o sigui, sí, vostè s'apunta per la filòs. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Diu, sí. coneixerem... O sigui que... Sí, sí, sí, sí. O sigui que no el tindrem aquí un no, dia... No, perquè el di... marxem dijous al matí. Coneixerà, si volen, quan? poden trucar estar a Itàlia. Coneixerà, ah, pues, Rimini... mira, li farem un truco, perquè hi ha un truc o no un truc, un truc. perquè es parli d'Itàlia. Perquè, precisament, avui havia una notícia, va fer gràcia, d'una senyora... Vostè sap la Fontana de Trevi? Sí. Bueno, doncs va ser una senyora que va arribar allà, vostè sap que està així de gent, mm. a Ribes d'Espulla, completament ja es l'aigua, i ja es fot a banyar-se, i no demà, hòstia, fent fotos, cri, cri, puja i s'estira allà, tot en pilotes, no van venir els carabineris, diu, què? Diu, escolta, i l'aigua és de tots, Ah, i si aquí i xic... va banyar una actriu amb una pel·lícula, em banyo jo i li van dir, vale, ah, molt bé, fet. vale, molt bé li van fotre una manta, se la van endur cap a la comissaria i ha hagut de pagar una multa dona, però, si però ella, calor, ella xula que ah. tota la vida dirà jo em vaig banyant pilotes a la Fontana ah, i Trevi no, i no, no, no va fer fer uns cagats agafar... no, eh? no lires no. ja no, euros, ja a... euros bueno, no sé si n'hi haurà molts euros en canvi, vostè i sí, jo ja ja... ens cagar perdó de l'expressió i no ens vam posar pilotes a dintre l'aigua jo no vaig a Roma, me'n vaig a Milà bueno, és igual, pim pam, pim pam estic pensant... Mirant, gran dia, fàbrica de gomes. L'altre dia em deien, em deien una cosa, i em diu, aprofita i comprar roba que allà és més barata. Sí, I vol més dir... Més moderna. Clar, tota la tot que és armarigint, tota que és la roba italiana, que allà és més uh, barata. Gairebé que no fessin publicitat, perquè no ens paguen. <laughs> És igual, bé, és igual. Que li vagi igual al festival. La no, encara ens durem ens... la setmana que ve, eh? Ah, ens... A veure, bueno, ja era. ens despedirem. Però que li vagi igual a la, la, la seva germana. germana. el senyor Cristian Peralta fent la seva secció, Suposo. no? Suposo. Suposo. Ara el trucarem a Itàlia, l'hem de trucar, escolta. L Hem de trucar. <ríe> a lo millor em troben al borreguero, Bo... com que diuen al tren aquell que tenen, uh, que porta... Bon, i tal, bona txera, bona txera. I que vedo. Como vale, como vale, la coxa. Eh, la coxa bene, la coxa bene. ja està. Bona txera, a veure, a veure. Bona tx ser un sirió aquell Esperi... home que ensarava el cotxe cosa. guardava Escolta. les pelotilles i ensarava el cotxe Déu gairebé no. que guarro altres... a, a, a, a, la, a, les, a les 8 menys 10 del vespre quan la gent està preparant les truites de sopar, vostè va dient aquestes coses dels pelotilles. Vale. Què més? Què més tenim, això, vostè? Ah, vale. Uh, no, escolti, no, dic no, què. No, no, escolti, que si vol d això parli del mariscal. No ha vingut el mariscal per aquí? Ah, també és un amic seu. El mariscal de campo? No, no, el Xavier. El Xavier. Comi. El, el, el, no, sí. el, el Xavier mariscal, aquell, aquell que parlava del campito. Sí. Uh, ja, com saben, queden poc més de dos mesos perquè s'acabin les classes. No anem sí, a col·lojar. Sí, cap al 24 de, no. de juny, no? més o menys s'acaben, sí. Montreville de sí, Sant Joan, sí, tot sí, el que és... Doncs ja comencen a estar en marxa els que casals d'estiu. Clar, normal. Per començar preinscripcions i tot el que és això. Ja estan en marxa el que són de la Fundació Pere Terres, per exemple, uh -huh. que proposen les estades aquí a la Conreria, uh -huh. molt bé. que tenen piscina, pistes esportives, fan estades esportives, estades de la, de la CIC, que és una associació de nens amb problemes cardiovasculars, de la FANOC, que és aquells de posa't de la gorra, que uh -huh. no sé si recorden de moltes... Uh -huh. de nens malalts de càncer, i bé, doncs fan totes les estades aquí a la Conreria... Per què doncs, primer, és una de les cases de colònies més grans que tenen, 261 places em sembla que són només de casa de colònies perquè partenen alberg, que és mateix edifici uh -huh. 261 doncs, places aules, tot per poder fer una estada i a més a més tenen un avantatge molt gran que és que si portes nens malalts de càncer amb problemes i tal, doncs els tens al costat de la zona estan toca. a prop, clar mm -hmm. si sí, no passarà res mm -hmm. però, si però, passa alguna cosa, però sempre estàs, sí, clar Exacte. i dic jo, i gent de la tercera edat que i gent de la tercera edat que fem ràdio no hi hauria un casal també, allò, allò dius, a veure, si pleguem el juny, entre el juny i el setembre, que li unes horetes no el casino de Tiana també monta el seu uh, casal d'estiu no, el casino de Tiana hi ha al senyor Garigot que li agrada molt això de jugar a la roleta de, de, de 10 a 6 de la tarda mm. val? cada setmana faran una sortida llocs com la feixera d'en Jordà el, el volcacruscat, mm. llocs així que s'han trepitjat moltes vegades tothom sí, eh? no, no, i a més són molt catalanes, molt nostrades de dir, val, la feixera d'en Jordà el millor, millor de tot faixada és que tenen, tenen una, una secció, no és ho perdeu que li diuen el pàrquing. El pàrquing, per què? Perquè és de vuit i mitja deu que tu deixes el nen allà i ja te'n pots anar treballar. Ja. li diuen el pàrquing. I no hi ha el mateix amb iaios? Dius, deixem el iaio allà i ens anem Que perquè el tacataca, no? És que això, jo m'estic preocupant i m'haig de començar a buscar la vida allà. Per què li diuen el pàrquing? Sí, sí, sí. Que encara no m'hi ha Perquè parquen el nen allà i se'n van. I se'n van, i ja està. A mi em van explicar que hi ha una gran superfície que venen mobles i a l'entrada hi, sí, hi, hi ha un lloc que deixen els nens petits, sí. mentre tu estàs comprant uh -huh. bueno, pues es van trobar un dia que hi ha gent que deixa el nen se'n va fer tot del dia i al migdia han de cridar los padres de fulanito a ver si vienen a buscar el niño i el niño no està o sigui els pares no estan i el niño està allà i llavors potser es presenten al veig però bueno es venia diu que han estat tot el dia aquí els magatzems o oh, que no sé què diu, pues un altre dia l'haurem de cobrar com si això fos una guarderia eh, rei Quim perquè morro. hi ha gent que té un morro tremendo Quim... i pobres crios després diuen que surten... però és que el més greu és què? que deixen el cotxe aparcat deixen el nen aparcat i se'n van por ahí de voleu que? i hi ha gent que es veu que se'n va passa el davant, se'n amb el cine <laughs> i torna Déu meu A veure, lleig Sí Però mi, en fi Home, és ja, una bona no. M'estava donant idea No, espera Però si vostè que, no té flics Que, que té nens No oh, que, Vés saber Que ell sàpiga, a... Que ell no Ah uh -huh. uh, Hi ha d'una siga sí. si de sang aquest cap de setmana ah, Mira, ah, veus que el ben. canvia Pim-pam Avisem a tothom Diumenge a 10 a 2 Al parc del camp de futbol vell Vinga, ve si s'anima la gent Exacte una mica de Exacte Vostè hi anirà, senyor Quevedo? No ni ha la notícia? Tinc fòbia a les agulles. Li passa com a mi. És igual, tanqui el sui, home, si és, no, no, no, no. és un pinxasso. Em van, fer, em van fer una anàlisi quan vaig començar el règim hmm. i abans de punxar-me jo ja estava suant i marejat. Mare de Déu. Però això passa, això... Només notar el cotó, em deia, ui, s'està marejant, diu, és de l'indicció? I, clar, la, salta la infermera i diu, si sí, encara no he punxat. <ríe> Miri, a mi, i resulta que jo vaig, eh, una d'aquestes vegades que em tenia... Però jo me'n faig sang. un el dilluns, eh? Jo una vegada que em, em tenien que treure sang li comento d'això, vaig anar i vaig tancar els ulls, em va, dir, per què tanca els ulls? em va dir perquè m'esgarrifa moltíssim doncs no em tanqui els ulls que es marejarà mínim aquest puntet, que tenia un puntet d'allà amb rotulador, i jo mirant el puntet diu, buf, i jo, com un tonto, i vaig dir jo no, i entreu la sang la meva senyora jo m'estiro el llit, ell en treu la sang i penso sí, marejo tu, ja estic Ja estic a casa, tu, i d'aquí ja no cauré, tu. Això m'ho feien Enten? a mi quan anem punxant una, una que es diu intravenosa, aquesta que punxa en el cul de tota la vida, intramuscular, però deia, intramuscular, com et, així, sí. et així, dius, buf, i tu, guanyo, sí, sí, sí, que sí, deies, sí, no sí. tinc prou aire per treure el que vull treure, no? Sí, sí, sí, però... és, és, a mi això de les agujines... he posat indiccions, eh? em fa molta fòbia a mi sí. també. em passa com vostès no com un porc sí. uh, més cosetes aquest cap de setmana tenim coses dedicades al canvi climàtic el Roger s'està rient eh? s'està rient de vostè perquè pensa que és un nena em perdó de l'expressió eh? jo sóc una maricona de collons el ah, que és que és que estem a morari infantil per favor. i a més ho ha dit vostè Ara, si rep ofertes... Jo no vull saber de ah, ja. res, eh? El que s'ha de dir és que siguin una mica més valents que vostè, que les avui en total pinxen, però I, treuen han, la sang i no hi passa res. Eh? I han de donar sang, sí, jo una home. vegada vaig donar sang, i vaig dir, jo em mereixo molt, i em van dir, no et preocupis, que jo t'aniré explicant, ara agafaré fareu cotonet, ara no sé què, i li dir, no em redisc, em punxes i punto. Pitjor. No m'ho rediguis, amb punxes i punto. Però bé. I ya anava dient, s'acerca l'aguya per la derecha. Sí, I cau molt bé, eh? Jo pensava, deixa que caigui, ja, hem acabat. I després em van donar un vale per un entrepà i una copa de cunyac. I dius, a mi no m'agrada el cunyac, la puc canviar per una cervesa? I em van dir sí. I dic, bueno. Va ser l'única experiència que he tingut d'un ensanc. I vaig dir, jo no puc passar aquests calvaris, tu. Em molt de greu. Jo, si en tu passés i fossis del meu grup, jo te la donaria de tu a tu. Home, el senyor Soler. Que el ditet. Sí, sí. T'ha sí. tornat i venga. Venga. Gafala, eh, Un embutet, un embut i apa, anar Tipo gitano, no? Tanya les venes i s'ajunta les... No, ma, no. Ah. Ell es fa un forat amb un embut i jo em tallo la, la vena i li vaig deixant a la. Ah, i ja boves. està, home, Bé, bé. bé, bé. Sobretot escèptic. Sí, MacGyver, total. MacGyver, però molt escèptic, escopi. Ja, no. No. Aquest... Bueno, acabarem avui o no? Vinga, va, que, no, sé, que camp... queda poc temps. Aquest cap de setmana hi ha moltes activitats dedicades al canvi climàtic. Diumenge al matí hi ha una mostra de cuines que funcionen amb energia solar, que és una de les coses que s'està imposant més. I diumenge a la tarda es passa a la pel·lícula d'Algor. De qui? Ah, de l'Algor, el vicepresident. El vicepresident dels Estats Units. Per cert, ha vist aquest banyador que ha presentat l'Emma Mengual? De Gemma, Gemma. La Gemma Mengual, que porta tot de plaquetes i quan vostè està tirat a la sorra hi ha, hi ha un cable i li carrega el mòbil o la hipop. E Déu meu? No. no, Déu meu, no. Bueno, és igual, Déu meu, va... com està la Gemma, mangual? Amb ah. <laughs> el banyador. I sent... És igual. <laughs> Vull dir que per, per carregar... O sigui, que, Ens queden 4 minuts per acabar. Carrega de... són les 8. hores que els, tots els nens estan escoltant el cuento, el tambor. Sí, ja no el fan. <t 'ho> no, ja no fan. Eh? Això, això és molt antic. <t 'ho> Després ve l'Elena Francis, no, ja? Després sí. ve l'Elena Francis. <t 'ho> I llavors... El Matilde Perico i Periquín. <t 'ho> Sabia jo que m'haigut enamorar. Bye bye from line. Això és del mic, és igual, ja se'ls està la cosa. Tiri, tiri. Doncs tiri, tiri, tiri. A part, doncs, hi ha aquesta projecció de la pel·lícula d'Algor, de, del canvi climàtic. Em pensava que ara, dius, ara el Roger, en una larga d'això, ens buscarà l'Indian Summers del... El pobre Roger, sembla que no ha conegut l'Helena Francis. No, però a ara agafa aquí el tio. Diu, Glenn Miller, Indian Summers, sintonia... Vale, primer ha de saber, la sintonia de l'Helena Francis, quina era, si coneix el Glenn Miller... Això és no... No ni jo, ell és més jo... Però sap quin problema tinc? Jo tot això tinc a casa, però tinc en disco. És que no m'atreveixo a portar LPs aquí. no li compliqui la vida amb el Roger, que acaba de començar... Se'l Diu, Això la prehistòria d'enamou, diu ja ara a de vostès. Jo he vist aquest una cap foto. Setmana... Din, va, sí, Així, que és una. Que tindràs ja ja la tertúlia literària amb Toni Sala. Aquest es comentarà l'auca del Sr. Esteve. Ah, el Toni Sala, el que va escriure l'llò Memories un professor de secundària, senyora, sí. Com li sembla? Si diu no jo va segur. a missa. Vale, sí és ell, és ell. Ja, si ho diu el director, nen. Sí, passa, passa, I aquest diumenge ja mostra teatre a Maderamongat. Ah, es bueno. fa una obra del grup del Triangle de Barcelona. Ah, sí? Sí. Uh -huh. I vostè, no, últimament, al teatre, vostè... No em ja estan... truquen, no m'estimen, ja. No em truquen? No em truquen. Estan... És que estan preparant la casa de Bernarda d'Alba i em sembla que només són noies. Home, és... sí. A veure, jo, a veure, amb un mocaduret negre al cap, fent de l'ola Gaus no el veig. No el veig, la veritat. Amb bueno, per... aquella oh, veu, oh. un mà que hi ha ja terciopalada, que tenia l'Ola Gauss. Rí, rí, rí. <laughs> jo la va... recordo de la pel·lícula les, les xiques amb les xiques, que jo, feia jo de recordo... profesor, feia directora de la escola. Però aquesta l'ha vist, vostè. Eh? Sí, senyor, amb los bramos. Sí no. no. Quan anaven tots una mica a trompes, cantaven allò... Uh, Estàs com para parar un tren a ponert <laughs> el, sí, el sol. Jo recordo més la del El loco soy yo, que cantava sobre uns el edificis corrents. Sí, bé. La Lola Gaus jo la recordo Esportivos, amb també. aquella veu que queixis amb l'ovidim un lloc que també tenia la veu així els dos, que us allò un de veus, bona película. Que deus, el Constantino Romero cada vegada així amb una veu fineta. Que... <ríe> senyor Quevedo. Sí, Senyor Quevedo, moltíssimes gràcies. Ens veurem la setmana vinent, l'altra, no? Bon pont. Això és, sí, ho farem. Ho farem, sí, farem, a la seva salut. Vostè no, vostè treballa. Ja faig ja no, conducte, diumenge em toca treballar. Vaig <ríe> demà mai de mai dissabte, diumenge treballo i i dimarts. Bé. bé, aquí fora hi ha pedres, dues pedres i ja sap el que he Una no. tercera per seure, si sisplau, que si no em canso. Sí, i sobretot no s'agafi els dits, que fa molt de mal, eh? Al cop allò s'agafa els dits és una sentida. Sí. Eh? En fi, amb aquesta música, senyors, senyors, doncs hi ja ha ja, acomiados. Quasi, quasi ens acomiadem, eh? no? I ah. s'ha se servir d'alfombra. És la música, de la veu del senyor Miki, de dels tonis, Miki i los tonis, uh -huh. l'home de goma, i bye bye freolant. Amb tot això ens acomiadem gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Bona tarda, són les 8. Ràdio Tiana, les notícies del vespre. Bon vespre i benvinguts a una edició de les notícies de Ràdio Tiana. Són les 8 del vespre i és moment de repassar l'actualitat com cada dia. Una actualitat que avui m'he marcada perquè falten poc més de dos mesos perquè s'acabin les classes i els nens comencin a tindre les vacances d'estiu. Unes vacances que es poden fer més fàcils si els, f... els poses en un casal d'estiu o amb activitats diferents que avui repassarem les que es faran aquí a Tiana. Però aquest només serà l'inici de l'informatiu. Hi ha molts altres temes que repassem tot seguit en forma de titulars. Queden poc més de dos mesos perquè s'acabin les classes dels més petits i ja es comencen a preparar les activitats d'estiu i els diferents casals. El Casino de Tiana prepara el seu tradicional casal d'estiu que organitzen a la Masia de Camp Marí. Per la seva banda, la Fundació Pere Terres prepara unes estades esportives al seu centre de la conreria, a l'antic seminari de Tiana.